Дівчинка просяяла, кинулася до нього, обняла, притиснулася всім тілом. Нарешті ти повернувся і так тебе чекала. Прошепотіла вона і гаряче поцілувала в губи. Я так скучила за тобою. Я також, сказав він, покриваючи обличчя квапливими поцілунками. Я в душ. Вони кохалися довго і пристрасно. Так буває, коли закохані, Зустрічаються після розлуки, коли хочеться компенсувати і надолужити згайний час. Його лене тіло вабило хлопця, він гаряче цілував його, і воно ставало пружне і податливе, як теплий віск. Він ловив її по м'які вуста, і припадав до них губами, як подорожній у спеку до джерела, і не міг напитися кохання. Моя, лише моя, шепотів він і запускав пальці в довге і шовковисте волосся. "Мій коханий", стонала під ласками дівчина. "Візьми мене, я так скучила за тобою". Вони лежали на широкому ліжку, стомлені і щасливі. Оксана поклала голову хлопцеї на груди, і він вдихав запах її волосся. Воно пахло травами, можливо, ромашкою. І ще чимось смачним, солодким і п'янким. І раптом потужний вибух змусив закоханих стрімко підірватися ліжка. «Що це?» – закричала перелякана дівчина. «Нас бомблять?» – спокійно, – сказав Геннадій. «Ніхто нас не бомбить. Вибухи не в місті. Але ж так стріляють!» У великих очах дівчини страх, розпач, сльози. Геннадій вийшов на лоджію, прислухався. Він повернувся в кімнату і пояснив, що літаки кинули ракети скрізь за все у Лисичанську. Вона лежала, притиснувшись до Геннадія всім тілом. Він обняв її двома руками, ніби намагаючись захистити від страху. Який скував тіло дівчини по руках і ногах, вона тремтіла. І тихенько схлипувала. Коли все стихло, дівчина заспокоїлася і сказала. «Добре, що ти вчасно нагодився. Що б я сама робила? Померла б від страху. Ти мене не покинеш? Ні. Я залишилася без роботи. Клініку зачинили на невизначений час», – сказала дівчина. «За житло в цьому місяці заплатили батьки. Вони радять повернутися до них». Але ж тоді я не зможу з тобою зустрічатися. У тебе справді туго, Зрушима?» Так зіткнула вона. Заталенька в мобільник. Зв'язок з'явився. Геннадій підхопився з ліжка. З кимось поговорив в телефону. Наприкінці сказав. «Я вам незабаром перетелефоную». «Хто то був?» – поцікавилася Оксана. «Є замовлення на завтра. Люди хочуть з'їздити в Харків». Це ж добре, Оксанка підвелася. У нас в холодильнику миша повісилася. Нещодавно знайомі спробували прорватися у Харків, то їх не пропустили на блокпосту. Автобуси ж якось ходять, роблять великий гак, щоб оминути зону бойових дій. І все одно їдуть. Погоджуйся, там у край можна роздобути якісь гроші. Оксана зробила такий прохальний вираз обличчя, що не погодитися... Було неможливо. Геннадій зателефонував замовнику і сказав, що він згоден. Після повернення до міста Геннадій поставив машину на стоянку і одразу поспішив до Оксанки. Поїздка була страшно важкою. Вибухи лунали зовсім поруч з обох боків і вже не можна було зрозуміти, хто і куди стріляє. Його не пропустили на одному з блокпостів український військовий, бо попереду йшов бій. Довелося об'їжджати. До того ж мобільний зв'язок пропадав, аж поки він доїхав до Харківської області. Мати просила його телефонувати щогодини, а не виходило. Вона хвилювалася і не випускала з рук телефон. З міста ще можна було подзвонити на мобільник зі стаціонарного телефону, але надвечір і той замовк. Але вже всі хвилювання позаду, і він удома. Привіт, сказав Геннадій, переступивши поріг. Лише зараз відчув, настільки він втомлений. Ноги й руки гули не менш голови, в очах різало, ніби хтось сипнув жменю піску. До того ж, лише зараз він відчув, що голодний, як вовк, бо поспішав додому і не встиг десь перекусити. Геннадій підійшов до ліжка, впав на спину, розкинув руки. Лише п'ять хвилин відпочинку, і він зможе прийняти душ і вдягти чистий одяг. «Ти що робиш?» – скрикнула дівчина. «Зовсім здурів? На чисту ковдру такий брудний встань негайно!» Не кричи, спокійно попросив він Оксану. «Мені треба кілька хвилин, і я буду в нормі. А я?» У якій формі я буду завтра, коли б привіз мені на збирну всьому Харкові зразу, Від тебе тхне потом, як від безхатченка. Іди митися, поки є мило. У мене грошей не вистачить, щоб випрати тепер усе після тебе. Енадій поволі підвівся, в голові запаморочилося, і він ледь втримався на ногах. Хлопець дістав із кишені гроші, поклав на стіл. «Цього вистачить?» – на пральний порошок і мило спитав спокійно. «Вистачить?» – Оксанка швиденько сховала гроші в кишеню халатика. «Завтра куплю», – сказала вже лагідно. «Кажуть, що полченці перебралися з Вілесова виконком», – защебетала вона. «Ніби їм там дали для роботи комп'ютери і звільнили кілька кабінетів. Тепер місце влада разом з полченцями буде працювати. Щоправда, я не впевнена в цьому». Можливо, вони зайняли силою, бо у них зброя, але чи нам то важливо? Тепер ти зрозумів, що марно мерз на Майдані. Як не крути, а нам доведеться жити або в Новоросії, або в Росії. Де б ти більше хотів? В Україні. Я за неї проливав кров на Майдані. Ой, оближ. Оксана махнула рукою і посміхнулася. Лише вдаєте з себе героїв. Ви просто не очікували, що у вас почнуть стріляти. А почали, ви й злякалися. Дурні загинули, розумні розбіглися. Признайся, злякався обстрілів по дорозі. Що такий переляканий повернувся? Не переляканий, а стомлений. Ні-ні, я ж бачу, що наполоханий як заєць. А я тут сама вдома вилизаю все, щоб ні пилинки не було. Поглянь, як чисто. В голові вже не памрочилося. Лише біль обручем здавлював голову, і Геннадій відчув, що земля вже не хитається під ногами. Так, ти утримуєш житло в ідеальному стані, сказав він стомлено, тихо і спокійно. Слідкуєш за собою, за своїм тілом та волоссям, але маєш брудну засмальцьовану душу. Якась бабуся в селі з брудними руками, які все життя порпалися в землі, має прозорішу душу, чисту, як вранішня роса. У тебе ж стільки бруду накопилося всередині, що доскону не відмити його, не вискребти, не вигребти і ніякі пральні порошки не допоможуть. Він повернувся і пішов, залишивши оніміло від несподіванки дівчину. «Ти! Ти!» – вона не знаходила слів. «Не дармати з роду бедлоти!» Кинула зі злом вслід хлопцеві. Геннадій не повернувся додому, одразу пішов до Уляни. Він знав, що у дівчини є шитий прапор України. Уля його нагодувала, і надвечір хлопець пішов від неї. Вранці мешканці міста були ошелешені вчинком сміливця, який наважився повісити український прапор навпроти виконкому. Перехожі фотографували прапор, що його весело тріпав вітер на будівлі будинку культури, який розташувався через площу від місця, куди перебралося керівництво бойовиків. Геннадій повернувся додому перед ранком. Мати одразу вийшла йому на зустріч. «Як добре, що ти вдома», – сказала вона. «Спочатку ванна чи їжа?» «Мамо, скажи мені, як дізнатися, де твій справжній дім, коли, наприклад, можеш жити в різних місцях?» «Генико, дім людини там, де її завжди чекають, і вона знає про це, де її люблять, і куди людина завжди хоче повернутися? Дякую, встомлено всміхнувся хлопець.